Стегнати лиці спаливши і утроби її скуштувавши, Решту усю на шматки порубали рожнами проткнули. Саме тоді повік моїх сон відлетів найсолодший. До корабля я швидкого пішов на морське узбережжя. Вже недалеко свого корабля, крутобокого бувши, Раптом відчув я, як смаженим звідкись. Приємно запахло. З зойком болючим тоді заволав до богів'я безсмертних. Зевсе наш батьку, і всі ви, одвічні боги, всеблаженні! Горя ж мені, завдаливий, тим сном лиховійним приспавши, товариші тут страшного накоїли лиха без мене. Звістю до Гелія, Гіперіона, прийшла довгошатна діва Лампетія, що ми корів його кращих убили. Серцем розгнібився він і так до безсмертних промовив. «Зевсе наш батьку, і всі ви, одвічні боги всеблаженні! Тяжко скарайте людей, Одіссея, сина Лаерта!» Надто зухвало вони тих корів повбивали, якими тішився кожного разу на зоря не сходячи небо, чи повертаючись знову з небесного шляху на землю. А як не буде за вбитих корів їм належної кари, то до Аїда зійду я і світитиму там для померлих». Відповідь так йому Зевс, що хмари збирає, промовив. Гелію, краще й надалі, світи для безсмертних у небі, а заодно й для смертних людей на землі плодорідній. Я ж незабаром в швидкий корабель їх сліпучу метнувши блискавку центр розіб'ю посеред винотемного моря. Все це давно від Каліпсо, прекрасно чув я. Їй же, казала вона, все Гермес розповів оповісник. Отже, пішов я тоді до свого корабля і до моря, і вилаяв всіх перед кожним спиняючись, та не могли ми ради вже дати ніяк, бо корови були вже вбиті. Потім боги ще й такі показали супутцям ознаки. Зняті заповзали шкури, сире на рожнах і печене, М'ясо замукало, наче корови живі обізвались. Шість уже днів безустанно, мої так супутники любі, Учти справляючи гелія кращих корів, поїдали. Тільки як день надійшов від Зевса Кронєо до сьомий, вітер нарешті затих, і страшна заспокоїлась буря. Вийшли на свій корабель ми, поплинули в море широке, щоглу поставивши білі, на ній розпустивши вітрила. А як далеко ми острів лишили, ніяка навколо не маячила земля,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 Вихру поривом рвучким зірвало із щогли обидві линви, і щоглу звалило, і на дно вже водою залите, снасті попадали. Щогла, з корми корабельної впавши, по голові стерника зачепила, і череп відразу геть роздробило йому, наче той водолаз він з помосту швидко пірнув і покинула. Кості душа благородна. Зевс загримів у ту мить І метнув у корабель наш перуном, Аж затрусився увесь він, Уражений Зевс за перуном, Сіркою разом запахло, І попадали в море супутці. Мов вороня, вони круг корабля Чорноносого в бурній хвилі кружляли, Відмовив їм Бог повороту додому.